Ketika negeri Raja Syam Raja negeri Syam ini Diundang oleh Abu Jahal Alih la'natullah Memenuhi kepentingan pribadinya Yang bernama Habib bin Malik Diundang ini Raja Syam yang bernama Habib bin Malik membawa pasukan dari negeri Syam berjumlah 12 ribu pasukan berkuda mendatangi Mekah undangan Abu Jahal ketika sampai ke Mekah disambut oleh Abu Jahal maka barisan itu memenuhi kota Mekah membicarakan perihal Muhammad Bagaimana kabar Muhammad kata Raja Syamil? Tanyalah kepada Bani Hasim. Is'al ila Bani Hasim. Tanyalah kepada Bani Hasim. Muhammad dia adalah orang yang jujur yang amanah. Ketika sampai umurnya 40 dia mencaci Tuhan-tuhan kami. Begitu Abu jahal dengan sombongnya wah ya, Muhammad itu mencaci Tuhan Joan Gawi maka raja Ibn Malik ini memerintahkan agar supaya Muhammad diundang ke hadapannya ketika sampai undangan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa 'rdaha menangis kenapa kerana takut terjadi apa-apa nih Muhammad. Kenapa? Ini Raja Abid bin Malik ini. Raja paling besar di negeri San. Membawa pasukan 12 ribu. Sudah siap ingin menghabiskan, membunuh. Perkiraannya begitu. Sehingga Abu Bakar pun demikian setih dan menangis. Maka yang keluar dari lisan Nabi. La takhob wa la tahzan. Ya Abu Bakrin, Ya Aisyah, Ya Khadijah Inna maana. Jangan takut dan jangan bersedih Sesungguhnya Allah bersama kita Maka didampingi oleh Sayyidah Khadijah Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Di antara sebelah kanan dan kirinya Sampailah di hadapan Raja Habib bin Malik ini Maka perduli disambut oleh Raja tersebut Hmm, hmm, menceritakan perihal peribadinya. Apakah engkau yang bernama Muhammad? Ya. Yeah. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagian merah jubah merah dengan imamak berwarna hitam yang diberikan bagian tersebut oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apakah engkau seorang uh, Seorang Nabi, iya aku adalah Nabi Allah Engkau pasti tahu bahawa setiap para Nabi dan Rasul memiliki mukjizat, Dan aku ingin mengetahui mukjizat yang telah Allah berikan kepadamu Maka Nabi berkata, ma apa yang kamu inginkan Aku menginginkan agar bulan terbelah menjadi dua Masuk ke dalam sarungmu Di antara bulan yang terbelah masing-masing Masuk ke lengan kanan dan kirimu Dan keluar kembali Sampai bulan itu berada di atas kepalamu Dan aku menyaksikan bahwasanya bulan itu berbicara denganmu Dan kembali seperti semula Allah Allah Allah Apabila hal demikian terjadi, wahai raja, apakah engkau beriman kepada aku? Aku akan beriman kepadamu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung naik ke Jabal Gubais menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan salat dua rakaah. Ketika itu Malaikat Jibril turun dengan mengucapkan salam Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera atas Nabi Rasul ini pasukan malaikat 12 ribu di belakang dengan pasukan panah dan pedang membentengi yang membentengi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan raja ini pasukan malaikat sudah menunggu itu Di Jabal Gubais Salam sejahtera atas Nabi Rasulullah. Sungguhnya Allah telah memberikan salam untukmu bahwasanya Allah telah memperkenankan hajat seorang raja itu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha menentukan setiap kadar dan ketentuan Sejak zaman haji Dan tumbuknya antara mentahari dan bulan di tangannya Maka mencari tumbuk di tanganmu Wahai Rasul. Bulan itu tunduk di tanganmu, Wahai Rasul Dan berbuatlah sesukamu, Wahai Rasulullah Maka bergembira hati Rasul Mendapatkan salam dari Allah melalui Malaikat Jibri Ketika turun kembali Kutunaikan hajatmu, Wahai Raja Dengan seakan-akan matahari itu berlari Untuk menenggelamkan dirinya dan datanglah malam, seakan-akan bulan purnama itu cepat berlari mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu terjadilah, isyarat tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah bulan purnama tersebut dan mendatangi Nabi dalam keadaan. Sempurna terang benderangnya dengan izin Allah subhanahu wa taala. Lalu dibelahnya bulan itu masuklah di antara lengan kanan dan kiri, dan keluar dari tang lengan kanan dan kiri di antara selah-selah bayunya sehingga sempurna lagi ketika keluar dari tangan kanan dan kiri Nusul Shallallahu Alaihi Wasallam. Persis berada di atas kepala Nabi bulan Purnama yang telah dipelahnya menyatu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Maka berkata bulan Purnama tersebut Ashadu an ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Qad aflaha man sadaqaka Itu keluarnya Bulan bisa ngomong Qad aflaha man sadaqaka Sungguh beruntung orang yang membenarkan-Kuai Allah Itu bulan bersaksi Waqad khaaba man kaala dan sungguh rugi orang yang menolakmu. Itu didengar oleh Raja Habib bin Malik. Lantas bulan tersebut ketika ketika bersyahadat kepada Nabi ashadu an ilaha illallah washadu anna Muhammadan wasallam. Kadaf lahaman saudara kau, kadkhafan khalaafa kau. Maka didengar itu, sungguh beruntung. Orang yang beriman padamu membenarkan mu'jizatmu dan merugilah orang yang menentang mu'jizatmu celakalah mereka. Berapa ya, sudah dikirim salam tuh kepada Jibril Allah mewariskan menundukkan matahari dengan muhammad menundukkan bulan dengan muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi syarat ya Rasul Lumpuh Tidak bisa berbicara Dan tidak bisa melihat Allah telah mengabarkan Kepadaku Bahwasanya putrimu Akan sembuh Putrimu sembuh Maka dengan gembira dan riang Raja Habib ini bersyahabat di hadapan Nabi, Ashhadu Allahillah, dan Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, seluruh pasukan 12 ribu masuk Islam. Kembali ke negeri Syam dan bergembira ingin mengabarkan keislaman Raja Abi Bin Malik kepada keluarganya. Apa yang pertama dilihat putrinya dalam keadaan sehatul awfiyah? Dan bersahadat di hadapan ayahnya, asyhadu allahu, asyhadu Allah ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kaget ayahnya. Engkau ini belum melihat Muhammad. Kenapa engkau bersahadat begitu fasik? Di dalam tidurku, aku bermimpi. Aku didatangi dengan seorang laki-laki yang bercahaya. Ayahmu masuk Islam, beriman kepada Muhammad. Apabila engkau mengikuti ayahmu, maka engkau akan disembuhkan oleh Allah. Maka di dalam mimpinya dia sudah beriman. Asyadu Allah, ilaha illallah, wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika bangun, maka sembuhlah penglihatannya, sembuhlah kakinya. Dan keadaan aku seperti ini, walaupun ayah. Inilah Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa yang doanya tidak pernah tertolak dan selalu didengar Alhamdulillahirrahmanirrahim